Niin kuin tämä sana sanoo, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iän kaikki. Hän tulee ja itse tekee jotain. Hän on jo tehnyt kolkatalla työn, joka riittää. Meidän täytyy vain ja tulee vain uskoa ja kiittää siitä, mitä on tapahtunut. Pyhä Henki vie meidät sinne kolgatan tunnamiin. Jeesus, me olemme tässä sinun kasvusi edessä. Kiitämme, että sinun sanasi on meidän keskellämme. Sana, josta sinä itse sanot, että ei pieninkään piirto katoa tästä sanasta, ennen kuin kaikki täyttyy. Sana, josta sinä muistut omia opetuslapsiasi ylösnousemuksen jälkeen ja sanoit. Kaik, kaiken, mikä on Mooseksen laissa, salmeissa ja profeetoissa minusta kirjoitettu, kaiken pitää käydä totteen. Herra me kiitämme, että sinä olet sanasi kirjoittanut meitä varten tänä il tätä iltapäivää kaunista keväistä iltapäivää varten, meidän tarpeitamme varten. että Meillä on oikeus lähestyä sinun kasvujasi, tulla sinun kasvujasi eteen Jeesuksen ihmeisessä nimessä. Ja siinä sovinto jonka sinä kolkatalla sait, me tulemme näiden käsien kanssa, jotka täällä ovat ojentuneet sinun puoleen. Sinä tiedät tämän tuskan ja hädän. Tiedät jokaisen tarpeen, mistä on kysymys. Kiitos, että on olemassa pyhän hengen ihmeinen voima, joka menee sinne jokaiseen tarpeeseen, jokaiseen kotiin, sydämeen ja antaa sen vastauksen, mikä siellä valtaistuimella on Jeesuksen, Kristuksen nimessä. Kiitos, Isä, että tämä, tämä paperilappu, joka täällä luin myöskin, on tiedossa sinulle. Tämä henkilö, joka ei... Ehkä vielä sinua tunne tietää sinusta paljon, on lukenut sinusta paljon ja hartaasti sinua kunnioittaa. Mutta anna hänen koskettaa sinun viittaasi henkilökohtaista ja kokea, että sinusta Jeesus lähtee se voima, mitä hän on kauan odottanut ja tarvinnut. Pelastuksen voima, syntien anteeksi, antamuksen voima, ilo ja rauha. Laskeutukoon se hänen sydämmeensä. Herra, me kiitämme, että olet täällä teräiltä. iltana. Kiitos, että saamme tuoda myöskin looreksen tämän italialaisen arkkitehdin, sinun kasvisi eteen, Herra. Hölistämme Jeesusta sillä Kolkatalla tapahtui jotain. Siellä tapahtui niin suuria asioita, että me emme käsitä, emmekä ymmärrä. Mutta me ymmärrämme, että voimme tuoda tämän Looriksenkin, joka ei vielä sinua tunne kasvisi eteen. Ja pyytää, että sinun armahtavat kädet laskevat hänen päällensä, sen sydämensä ja silmänsä. Aukeavat, ja hän näkee, että tuntee. Niin kuin Nassarikin sai, sai sinut koskettaa niin läheisesti, että, että sinä voisit ilmestyä niin, että hän, hän saa kokea, että Jeesus, minun herran ja minun vapahtajani ja minun parantiani, ja tämä syöpäkin, joka on vaaraisinta laatua, nopeammin levin, levin, levikkiä, mitä on syövässä, jollekä eivät... Nykyiset laitteet eivätkä kirurgit ja lääkärit voi mitään. Herra, sinä olet herrain herra ja lääkärien lääkäri. Kiitos, että saamme kantaa hänet sairasvuotella niin kuin muinoin nämä halvaantunutta kantavat miehet. Katon läpi, ohjasivat sinä sinun kasvuesi eteen, on kaikki valta. Joka käskit, ja te ja tapahtuu. Jo, jonka voi, jonka vaatteista lähtee ihan kaikki ne voima. Parantain kaikki sairaat. Koskena tätä lourista Jeesuksen nimessä. Vapauta synnin kaaleista ja sairauden kaaleista. Kirkasta nimesi, alleluja. Kiitos ettei ole täällä tänään suuressa armossasi ja voimassasi. Saamme kohdata ja koskettaa jokainen sinua, herra. Sillä me tarvitsemme kaikki sinua, Herra, meidän perheemme ja läheisemme. Kiitos, että sinä olet täällä, Jeesus, ja sama eilen, tänään ja ilan kaikkisesti. Hallelujaa. Amen.